Ще в Горлівці вона зробила спробу розшукати сім'ю Дрозденка. Проте сам Павло Павлович був категорично проти цього. Тому що його родичі – дикуни, які прагнуть будь-що занапастити його. Що ж до рідної матері, так це не людина, а звір. І спілкування з нею небезпечне передусім для Надії Дмитрівни. Потім з родичами Дрозденка, за його словами, почали коїтися дивні речі. Один за одним помирають мати, батько, отруюється оцтом, сестра, провалюється у прірву брат. Тоді Трофілова намагається розшукати колонію, де відбуває покарання Павло Павлович. Адже він десь тут, поруч. Проте в листі через манько вона дізнається, що Дразденка вже переведено в іншу колонію, що північніше. А північніше хіба що сам Полюс. І жодної живої душі, крім білих ведмедів. Будний Павло Павлович. Надії, рідна, знаю, що ти зараз на півночі, і що була десь поруч, поки мене не перевели. Моя рідна дівчинка, ти зробила все, щоб порятувати моє життя. Чим я північніше, тим більше затягується зашмург на шиї нашого спільного друга. Я знову одержав від неї листа сповненого віччяю. Прошу тебе, поводься з нею якомога тактовніше. Тут важко. Кожного дня набувають чинності нові параграфи, які ускладнюють моє становище. Але треба жити заради тебе, моя Люба. Не кидай мене. Якщо виживу, ми не все. Я доведу всьому світу і всім ворогам, на що я здатний. Не забежай сина, не забежай себе. Цілую тебе, моя рідна голубко. Власне кажучи, Надія Дмитрівна вже добре знає, в який спосіб можна витягти Валентину Автономівну із Зашморга. Про що б не писав Дрозденко, він неодмінно, чи то прямим текстом, чи то мимохіть, виходить на гроші. Йому навіть не потрібно називати бажану суму, ніби вже розроблено відповідну таксу, за якою Трифілова має платити залежно від змісту кожного листа. Коли Павло Павлович пише, що він – у боргу перед відповідними людьми, що його мають занести до списків на звільнення, або що на шиї спільного друга затягується зашморг, то йдеться про суми значні. Згадка про люті морози і шквальні вітри означає шапку, валянки або відповідний грошовий еквівалент. Що ж до ласощі в півночі, тобто спирту, то Дразденко щиро признається, що він не гребуватиме і пляшкою. Ну, а коли Павло Павлович велає про те, що його життя в небезпеці, то тут уже треба продавати кооперативну квартиру або коштовності. Здрастуй, дорога Надії. Чекаю відомості про своє звільнення. Якщо ти не побачиш мене в травні, то знай, мене вже немає серед живих. Щоб мати повну гарантію, потрібно те, чого вже немає ані в мене, ані у вас. Гроші. У фізичному відношенні почуваюся добре. І це, звичайно, лише, зовніки, тобі, моя люба дружина, моя вірна, добра, кохана. Як я хочу бачити твої очі, губи, обличчя, цілувати твої дбайливі руки, як я вдячний долі, що вона зіткнула нас, цілую. На Соловецьких островах Трифілова теж влаштовується завідуючою дитячим садком. З урахуванням північного коефіцієнта її заробітки саме такі, які цілком влаштовують Павла Павловича, минає рік. Одного разу прямо на роботі Трифілова не притомніє. Мабуть, дається визнаки крайнє нервове напруження, та й клімат такий, що без звички нелегко. Одне слово, лікарі радять їй повернутися додому. Звичайно, Дразденка це не влаштовує, і, от, мабуть, з тієї самої точки, північніше, за яку на планеті просто нема. Йде прямо з криги стирчить земна вісь, долинає владний окрик «Залишатися на Соловецьких островах!» І Трифілова залишається. І знову із Соловецьких островів на 35-те відділення зв'язку міста Горлівки Донецької області надходять від неї грошові перекази. Перекази отримує Манько, яка спритно переадресовує їх Дрозденку. Отже, гроші йдуть до Дрозденка рикошетом. Проте, завдяки вмілій організації справи, вона ніколи не запізнюється. Пів країни в один бік, пів країни в другий. Якщо ж зважити на те, що відповіді Павла Павловичу з цією швидкістю здолають зворотній шлях, то тільки дивом дивуєшся, чому Валентину Автономівну Манько ще не запросили працювати до Міністерства зв'язку. До речі, Валентина Автономівна інформує Надію Дмитрівну про те, що вона теж щомісяця надсилає Дрозденкові такі суми, які значно перевершують посадовий оклад Завгоспа. Отже, Надії Дмитрівни доводиться відшкодовувати і частину збитків Манько. «Дорога Надійко, здравствуй! Не міг тобі написати, бо був у лікарні. Дорога моя дружина, здоров'я моє поліпшилося. За останній час я подружився з Тайгою». Роботи не боюся, аби ти мене не зрадила. Ти пишеш, що погано мене пам'ятаєш, а я тебе начебто перед собою бачу. Якщо буде змога, привезу твій портрет, намальований мною. Я працюю над ним ось уже рік. Зараз ти на півночі.